Ezt innen előlem eltüntethetem? Eltűn... Igen, eltüntettem. Így. De nem akar eltűnni. A egyszer. Ja. Jó reggelt. Nem tudom, hoztam-e naptárat, szerintem nem biztos. Ma 2022 május 1 -e vasárnap, 8-a vasárnap, 15 a vasárnap, ma szerda van, akkor 18-a van. Ma tehát 2022 május 18-a van. Egészen reggelig nem tudtam, hogy miről fog szólni a műsor. Aztán kihletet kaptam, és rájöttem. Amíg így van, addig nem állunk nagyon rosszul. Nem azt mondtam, hogy nagyon jól állunk. És tényleg nem hoztam el a naptáromat. Én! Hoztam két telefont is Nem tudom, megpróbálta e már elképzelni engem a sláger lista élén. Nyitott Mercedes-en gördülök a reptéri úton, két oldal a dél motorosok kísérve. Barátságosan integete. Kinyílik a gép hajtaja. Kilép egy férfi. Kizuhann? Ez szájol csókol. Keletről, hogy a diplomatának gondolná az ember. Holott? Alice Cooper az. Megismerem. A nyakában tekergő felöltőről. Választási No! Tegnap eldőlt, hogy az első fél éves együttlét az június 24-ig péntekig tart, és hogy ez pont egyben a Honpola születésnapjával, hát Istenem, vannak koincidenciák. Boldog születésnapot első fél év vége. Az első fél év vége az nem jelenti automatikusan a második fél évet, de azért... És itt három pont van. Az ezzel kapcsolatos részleteket innentől kezdve, csöpögtetve mondom öröknek az első részlet csomag az jövő hét szerdán lesz, tehát mához egy hétre. Azzal, hogy június 24-éig tart, a KFJ az is kiderült, hogy sok, -sok év után nem fogok elmenni a Golf fesztiválra, amely kihagyhatatlan pontja volt az életemnek. Hát majdnem évtizedeken keresztül. De így alakult, és valószínűleg hát azt nem tudom, hogy így is marad, de van rá esély. Nem arról van szó, hogy kitiltottak, Arról van szó, és akkor most a tévét ajánlom, vagy a képet. Volt egy ilyen, most az a kérdés, hogy melyik, melyik, de ha így jelzek, akkor azt mondom, hogy ebben a serpenyőben volt több, és eldölt, hogy nem megyek el. Ezzel együtt mindenkinek, aki elmegy, jó időt és jó szórakozást kívánok nem feltétlen ebben a sorrendben. Úgy vagyok szép, hogy az neked jó. 061-712-42 Egyelőre bármilyen témában Emlékezz arra Ami most van Lépp be a fülkébe Pontosan hozd be a, a borítékban egy cédulát falás Alaposan satírozzát a másik nevet Ragazd a és topp az urnába! 061 712 42 percen keresztül, bármilyen témában, és aztán nekiállunk egy boncolásának, sajátos Kejfejancsis módon. 061 712 42 már elfelejtettem, adika van szerda. 7 óra van. Ez a Kejfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők valamint Fiala János 14 éven a uliaknak nem feletté, csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora.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 712 42 bármilyen témában először És ugyanazon szavaz rám két különböző előadásban. Szavaz rám! Megismerem, a a szekergő, óriást knyor, biztos, és én elkezdtem a választási beszédemet. 212.42 másodszor. azért az ember határozottan elgondolkodik a betelefonálás fontosságán. Függetlenül attól, hogy a mai műsorban szakaszosan lesz lehetőség betelefonálni, kiderül majd, hogy a műsor milyen mértékben kelti fel az érdeklődésüket, illetve mennyire találják olyannak, amiben érdemes belefolyni, onnantól kezdve már extrém eseteket leszámítva a a témában. 061-712-42 senki többet? a szabadgazda körben reggelt kívánok! Jó Szia Gábor! Kezdhetünk? Igen. Másodperc tülelem, csak felélesztem a telefonomat. Ternap a Direct 36 és a Telex együttműködésében megjelent egy hosszabb... Ennek mi a műfaja? eszi? SZ? te oknyomozó újságével, ezt mondanám leginkább inkább, hiszen azért itt egy nagyon komoly... Ő, a, a, a cikk szerint tör, tör 30 emberrel beszélgetett 4-5 újságíró, tehát egy komoly ilyen fentálló riport sorozatnak a összefoglalóját láttuk. Én ezt szének mondanám, lát? de természetesen tudomásul veszem, eh, amit mondasz, én oknyomozó újságírásnak nem ezt nevezem, de majd menet közben kiderül a kettünk véleménye közti különbség. Ehm, Slágvortosan tudom csak felidézni, mert egy teljes egészében felolvasom, akkor azzal minden idő elmegy, és elnézést a kivonatolásért. Az írást, a véleményet szerint oknyomozó cikket az alábbiak jegyzik, Szabó András, Panyi Szabó, Nagyososzki, Fanni Szőke, Dániel és Pető András. Ez tennap jelent meg. Összesen öt részből áll, kezdjük a bevezetéssel. Ilyen volt belülről az ellenzéki kampány összeomlása. Márkizai Péter egy szűkörű bizalmas találkozón töltötte 2021. október 16-a estéjét, épp az addigi politikai pályafutásának csúspontjai előtt át másnap volt esedékes, ugyanis az ellenzéki előválasztás második fordulójának eredményhirdetése. A szombatesi találkozó idején már világos volt, hogy ő lesz a győztes, ezért a megbeszélés témája is az volt, hogy milyen feladatok várnak rá a miniszterelnök jelölt szerepben. A találkozót a Hútnezővásár polgármester régi szövetségese Kéz volt, korábbi parlamenti képviselő szervezte, aki előzőre megkért két tapasztalt kampányt tanácsadót, hogy állítsanak össze egy tervet Márki Zajnak. Az egyikük Tóth Péter volt, aki korábban kész kampányait is vezette, a másik pedig Ruf Bálint volt, akit tegnap megkerestem, de ő azt mondta, hogy átmenetleg visszavonult. Ezt aztán később elmagyarázta, hogy ez a nyilvánosságtól való távolságtartással jelent egyet amit az ember részint ért, részint nem. Mondjuk illetkorából adódóan, hogy teljesen visszavonuljon, az kicsit indokolatlannak tűnik, vagy tűnt volna. Róv Bálint volt, aki jelleg többek között Botka László szegedi polgármester mellett dolgozik. A találkozó egy új budai lakásban volt, ahova már Kizai már láthatóan fáradtan érkezett a négy férfi üveg borral, és egy tál mogyorulva megteltett asztal körül le, majd a tanácsadók elkezdték magyarázni, hogy szerintük milyen stratégiát kellene követni a politikusnak. Tóth és felmondta, hogy a siker érdekében tovább kell haladni azon az úton, amelyen az előválasztási küzdelem során elindult, Márkizai azzal tudott győzni, hogy az ellenzéki pártoktól független szereplőként, tűnt fel, és olyan embereket, köztük fiatalokat is meg tudott szólítani, akik nemcsak az Orbán kormány, hanem általában a politikai rendszerrel voltak elégedetlenek. A tanácsadók óva intették már közaj attól, hogy hatalmi alkudozásokba kezdjen az ellenzéki pártok vezetőivel, mert szerintük így le fogják őt darálni. Közölték vele azt is, hogy szerintük nagyjából egy hete van arra, hogy átvegye a kommunikációs és tartalmi irányítás az ellenzéki összefogás felett, és ha nem teszi meg, akkor meg fog bukni. Azt javasolták neki, hogy választási győzelem által adott felhatalmazásra élve, hívja össze már hétfőn és nyilvánosan tegyen elég egy listát a feltételeiről, például arról, hogy kik azok a, a levitézetnek számító politikusok, akik nem kaphatnak vezető szerepet. Majd később a két szakember azt is javasolta, hogy törekedjen az előválasztási kampányban megszerzett lendület megőrzésére. Felvetették például, hogy a következő pár napban tartsa Budapesten nagy bulit, amelyre meghívja az előválasztás lebonyolításával részlet több ezer aktivistát. Kész részben azzal a, cél, a célral szervezte a találkozót, hogy meggyőzze Márki Zajt, bízzal rá a kampányának irányítását a tanácsadókra. Tóth ingyen vállalja. Um, de az a feltét, hogy az ellenzéki lista befutóhelyén nem szerepelhetnek olyan emberek, akik 2010 óta úgy kerültek a parlamenton, hogy csak listán, tehát nem egyéni választókerületi győzelemmel szereztek mandátumot. Ezek között az ellenzéki pártok meghatározó szereplő is ott volt. A például a DK elnök Gyurcsány Ferenc vagy az MSZP egyik vezető politikusa Molnár Zsolt. Márki Zai ugyanakkor nem, tért, nem kért a kampányz emberek tanácsaiból, hogy Ruf Bálint például milyen feltételekkel vállalta volna, vagy nem vállalta volna, az az oknyomozó cikkből nem derül ki, miközben kettejüket kérték volna föl. Ugye itt ez szerepel hogy meggyőzze Márkizai bizak, irányít a tanácsadókra, ebből maradt egy. Márkizai ugyanakkor nem kért a kampány szakemberek tanácsából, kik vagytok ti, nem tudtak semmit, közölt a politikus az egyik résztvevő szerint, hogy ki az, azt nem lehet tudni, vannak nevek, és aztán vannak névtelenek. Régóta vagyok a politikában, de úgy még embert nem hallottam beszélni, hogy Márkizai beszélt, mondta a forrás. Márkizai a direkt 36-nak megerősített, hogy volt egy ilyen beszélgetés a tanácsadókkal. Valóban egyértelművé tette neki akkor, hogy nem akar semmilyen formában együttműködni, mert úgy érezte, túlságosan rá akarnak telepedni a kampányára. Tényleg nyers stílusban beszélt, nem udvariaskodok jegyezte meg. A találkozó másnapján kirdetett eredmény szerint Márkizai nagyfőlényel nyert az előválasztást, a tanácsadók javaslataiból viszont lényegében semmit nem fogadott meg. Nem lehet persze tudni, hogy mennyiben alakult volna másképp a választás, a Márkizai hallgató kész annak hívó és így tovább, és így tovább. És akkor le van írva, hogy a Direkt 36 az elmúlt másfél hónapban mi mindent tett, és aztán következik az a négy fejezet, amit átveszünk. Számodra ez a fejezet egyáltalán milyen novummal bír, te ezt honnan nézed? Te a Republikon alapítvány vezetője vagy, nem egy szemlélő, Ezeknek az eseményeknek részint mozgató embere, vagy elszenvedője a stabilitásnak, vagy nem mozgásnak, figyelek. Hát ugye azért mondom, én ezt inkább oknyomozónak, mert, mert ugye azt próbálják felderíteni, hogy mi történt, és én elég valósághűnek látom a szöveget, tehát nem nincsenek olyan elemek benne, amiről azt gondolom, hogy ne lennének körüljárva, és ne lennének valósághűek. Nyilván többféle olvasata van a dolognak, de amennyire én ezt így kívülről, távolabbról, a partvonarról láttam, ezek a folyamatok így zajlottak le, amiben... Azt gondolom, hogy talán másképp látom a dolgokat, hogy bizonyos elemeit, amit a szövegből azt következtethetünk, ki itt az első részben akár a két tanácsadó véleményét is látva, vagy kérését, vagy követ, vagy feltételeit hallgatva, ugye a Bálintnak, Bálintnak a feltételeit. Valószínűleg ő az, akikre, akire névtelenül hivatkoznak, hiszen ugye nehéz másképp ezt megközelíteni. Nyilván ő azt kérte, hogy őnek szerepeljen ebben a részben, ilyen konkrétan megemlítve, hogy, hogy ezek valódiak, de, de tarthatatlanok. Tehát azt kérni mondjuk, hogy olyanok ne legyenek a listán, akik tíz óta egy olyan párt szövetségtől, ahol Szinte minden vezető ilyen volt, ö, ö, az azt jelenti, hogy azt kérik tőlük, hogy takarodjanak le a okay, gábor, de... Közben értem a kérést, tehát értem ennek a logikáját, csak hogy ezek olyan, például egy olyan feltétel, amit ami teljesíthetek. Én ezt meg, értem, bármilyen... de a kettőnk beszélgetésének az optikáját és ez a hangra is vonatkozik, arra nem tudom, mit kell mondani. És aztán később, ha Nézzük nézők, hallgatók bekapcsolódnak, akkor velük a beszélgetés is egyfolytában szűkíteni és tágítani szeretném a képet. Ha én ezt az írást a jelentek egy házasságból hasonlítom, ami természetesen egyszerre jó és rossz példa, akkor ez annak egy kifejezett bulvár változata. Ha én ezt egy oknyomozó újságírásnak veszem, akkor az a kérdés, hogy a benne lévő kétséges elemeket, amelyeket egyébként menet közben már korábban mások cáfoltak, tehát korábban ö, mást mondtak, mint ami benne van, azzal kapcsolatban az ember nem tudja, hogy kinek higgyen, arról nem beszélve, hogy ez az írás, ez ö, másfél hónappal, a választási vereség után Uh, úgy fed fel a hálószobatitkokat, hogy az elmúlt másfél hónapban hetente jelentek meg újdonságok és újdonságok a hálószobáról, és jelen pillanatban elképzelésem sincs, hogy ez a hálószobatitok felfedés, ami itt zajlik, ez mennyiben uh, mutatja a valóságot, arról pedig végképpen nincs, nincs van meggyőződésem, megfelelő rész húzandó, hogy nekem ehhez mi közöm. Különös tekintettel arra, hogy ezt az egészet olyan naturálisan és esetlegesen mutatja be, amely még a kártya e, vár, ha ez a címe a House of cards e, esetében is e, e, sematizált, hiszen az, hogy a politika így alakuljon, abban van valami, ami túlmutat a párizsi gyártáson. Tehát, hogy Kéz Zoltán meghívjon két embert az előestén, és hogy gyakorlatilag ott kelljen kitalálni az elkövetkezendő 48 órát, majd onnantól kezdve a továbbiakat, ez vagy ahogy azt a Muricka elképzeli, vagy pedig hát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hol volt az az orgánum, amelyik akkor ezt megmondta volna, mert futva menekült volna mindenki ettől a konglomerátumtól, és akkor még nem tartunk a folytatásnál. Nem állítom, hogy nekem igazam van, nem állítom, hogy baráti a megközelítésem, de talán arra jó, hogy a nézők, hallgatók és te aztán meggyőzettek engem, vagy elmondjátok annyi okosságot, amely mind az én hülyeségem fölé nő, ha érthető vagyok. Én nagyon ellenséges vagyok ezzel az írással, bevallom őszintén. Én ellenséges nem vagyok, azt gondolom, hogy, hogy ez egy valósághűleírása történt Én azt gondolom, abban, Gábor, hogy azok az újságírók, akik ezt megcsinálták, azok feladták azt az integritásukat, ami ezt követően alkalmassá tenni őket arra, hogy ezeknek az embereknek kérdéseket tegyenek fel. Nem, nem érzem ezt a szigorúságodat indokoltnak. Abban, abban egyetetek veled, hogy ennek a, hogy mondjam, sok értelme nincs, de ez egy másik kérdés, hogy van-e közünk nekünk, akik ennek nem voltunk részesei, hanem elszenvedői, vagy, vagy nem elszenvedői attól függ, hogy ki mit szeretett volna Magyarországon. Ez egy másik kérdés. Mindannyian keressük, aki politikával foglalkozik a, a választási eredmények. Alakulásának okát, ö, okait. Ezek közül az egyik okrendszer, amit itt megpróbálnak a újságírók körbejárni. szerintem nem ez a fő ok. Tehát, ha a, a, arról kérdezel, hogy ezért alakult-e ki a fölényes Fideszes győzelem, én azt, erre azt mondom, hogy nem. E, e, e, ezt én abszolút túldimensziolakának tartom a belső ügyeket, mint okokat. Itt úgy tűnik, mintha egy végtelenül szerencsétlen csapat vitte volna a a, a az ellenzéket. Én ezt nem így látom, Én ezt nem de mondtam, egy... Gábor, olyan szóval... Szolgat... Én, én, én... én nem értem hát, például, te... hogy ebben a lakásban miért ezek jöttek össze. Hát nyilván Kéz Zoltánnak, Kéz Tóth Péter volt a kampányfőnöke az ő annak idején. Én nem értem, nekem, hogy a két, két kampányszakembereben miért ment bele, és miért nem kérdezte azt, hogy egyébként az, amiről itt szó van, az mennyiben fog vonatkozni majd a többi pártra? Tehát ezeket én mind nem értem, és erről a cikk nem szól? Ő, nyilván a, a Márki zajt minden... Tehát, ha én egy összeesküvés szervezek, akkor nyilván nincsenek ott a többiek, de tudom, mert ez nem összeesküvés volt. Elnézést, ha akadékoskodom, elnézést, ha hülyeségeket beszélek. Nem, nem, nem, ezek jogos kérdések, amit mondasz, de abban az értelemben, hogy kialakult egy olyan eredménye egy, egy választásnak, meg akkor is elő. mindenki számára, magának a jelöltnek a számára is meglepetés volt, ez egy olyan helyzetet teremtett, ami a rendkívüli megoldásokat asztalra tette tettem. Mondom, én ezt értem, én a... de ez a, ez a helyzet, ez rengeteg előtte való egyeztetés után történt, amiről például ez a cikk mint megfeledkezik, tehát egy bizonyos pillanatban kezd Fogalmam sincs, hogy miért, miközben az előzmények meghatározóak. Hiszen Márkizai Péter csak úgy tudott az Ellenzék miniszterelnök jelöltje hogy karácsony Gergely visszalépett a javára. Ezt követően az ember azt gondolná, hogy ezeknek a csapatoknak, ebben a lakásban mind helyük volna, de legalábbis valamilyen módon érzékeltetni kéne, hogy ez a helyzet ez nem, tehát hogy nem innen indul az élet, de lehet, hogy én ebben tévedek. Abban az értelemben talán nem... Beleért vagy, hogy én nem. közben persze óhatatlanul azt is kérdezem tőled, aki ebben e, tudtommal nem szólalsz meg, de ha megszólalsz, akkor majd segíts, hogy te, nem, ezt, nem, nem. Hogy te ezt egyébként, e, ha e, tudod vagy látod, mit csináltál volna másféleképpen, illetve hogy éled meg, mint politika alkotó elem, miközben én nem vagyok politikai alkotó elem. Ö azt kell mondanom, hogy azért nem teljesen véletlenszerű a két szereplő megjelenése a, a, a, a ezen a Óbudai a kislakásban, hiszen egyrészt mi, Tóth ugye kézzoltán bizalmas, a kipróbált kampányszakember a, a, a apukájának a kampányait is ő, ő csinálja. Ugye ezek nagyon sikeres kampányok hosszú évtizedek óta, ugye hiszen Tóth József, Tóth Péternek az édesapja egyik legsikeresebb, vagy a baloldalom mindenképpen a legsikeresebb polgármester a 13. kerületben, tehát van egyrészt egy közös múlt két tudjuk, hogy ő az egyik legközelebbi szereplője volt győzelmének, tehát ott van egy nagyon komoly személyes kapcsolatrendszer, Rúválin pedig, ahogy ez a cikkből is kiderül, ugye annak a botka lászlónak a kommunikációs főtanácsadója, az egykori botka projektnek az egyik meghatározó szereplője, kommunikációs szakemberként, aki. Vásárhely mellett éli életét. Tehát nyilvánvalóan nekik, én ezről nem tudok többet, de gondolom, sőt, hát biztos vagyok benne, van egy személyes létező kapcsolatok tudnak egymásról, ismeri már kizaj sokkal jobban, mint... Gábor, Gábor, Gábor ennyi időnk nem lesz, de azt érzd meg, Jó. hogy van egy összejövetel, ahova valaki azért megy el, mert az feltételező, hogy rá szükség van. Majd ki tudja, hanyadik percben egy olyan kioktató beszédben van része, amit egyébként márkizai Péter sem tagadott, ott az ember azt mondja, köszönöm. Elmegyek, és tehát, hogyha, ha valamit magára ad, valamit megkérdezi a Zoltántól, hogy Ne haragudj, Zorikám, ha egyáltalán ilyen viszonyban van vele, miért hoztál te engem ilyen helyzetbe? Hát ez nem az a helyzet, amit az ember feltételez. Ha én téged felhívlak telefonon, akkor lehet, hogy veled nem értek egyet, de hirtelen nem küldelek el az anyádba bárdulatlan stílusban, miközben adott esetben ez nem áll tőlem távol, de nem ezt az alkalmat választom. Ez az este pedig azt mutatja, hogy volt egy szervező, aki egész egyszerűen nem volt tisztában se a helyzettel, se a főszereplőnek a karakterével, vagy átmenetleg azt hitte, hogy másféleképpen fog viszonyulni hozzá, és maguk a szerzők pedig ebből az estéből olyan távoli következtetéseket vonnak le, amely távoli következtetéseket a végeredmény ugyan visszaigazol, de egyáltalán nem jelenti azt, hogy minden akkor dölt volna el, ezt én, mint az események figyelője, interjúkészítő, száfolom, mégis a cikk erről szól, hogy egyébként itt lett egyebek közt megágyazva a későbbi sikertelenségnek, holott az, ami történt, egyáltalán nem ezt mutatja. Ugye azt mondja a cikk ebben a részben, hogy olyan kép rajzolódott ki, amely alapján egyáltalán nem csoda, hogy az ellenzék csúfos választási vereséget szenvedett. Most, aki ebből az estéből ezt levezeti, az más csodákra is képes. Abban Ez az, az, értelemben... az én állításom. Abban az értelemben azt gondolom, hogy, hogy ez az este, ami tényleg egy hálószobatitok, tehát nem biztos, hogy ilyen részletességében ránk tartozik. De a hálószobatitok lesz, Gábor? Abban az értelemben azért egy, hogy mondjam, egy tipikus vagy, vagy jellemző és fontos eleme a történetnek, hogy mutatja azt, hogy, lehe, hogy, hogy szinte lehetetlen, csak nem ez a végkövetkeztetés el cikkíróinak, kívülről egy ilyen rendszerbe, ami egy hat párti hosszú időszak alatt, majd másfél év alatt megszületett megállapotás eredményeképpen jön része. létre valaki kívülről, eszköztelenül, erőforrás nélkül, emberek nélkül, hiszen az is jellemző, hogy az a két... Gábor, ember, de benne csak akkor van igazad, hogyha egyébként ez egy teljes magánakció, ott volt nem tudom hány párt... Azok a pártok ezt követően olyanok, mintha ott se lennének. Olyan, mintha a Márki Zajnak egyedül kéne felépítenie valamit, miközben ez, ha így volt, akkor a többi párt bűne, nem pedig a Márki Zaj egyéni hibája. De, de nem. Azt gondolom, hogy, hogy abban az értelemben nagyon jellemző a helyzet, hogy Márki Zaj és csapata, szűk csapata azt gondolta, hogy egyedül kell megcsinálni. Nem kalkuláltak azzal, hogy Márki Zajnak nem egy... egy van sorra kell készülnie, hanem integráció szerepe. Tehát szerintem a dolog ott lett elszúrva az első pillanatban. De Hol van el, ebben mondom, szó integrációról, Gábor? Pont ezt mondom, hogy erről nincs szó. De de ezt a, a, a tanácsadók sem mondanak, beszélnek integrációról. Hol beszélnek? Nem, a tanácsadók is félreértik a helyzetüket, de ettől még a a, a, a, a, az én, én olvasatomban, ha engem meghívtak volna egy ilyenre, ö, szerencsémre ez nem történt meg, akkor el sem mentem volna, mert én a végig azt gondoltam, hogy ha ez nem egy integráció, nem egy közös munka, nem egy közösen épített történet, akkor bizonyosan, hogy nem fog működni, nem lehet kívülről egy kampányt csinálni, nem lehet ráerőszakolni. Egy én ezt értem, de a kézolt, helyében, amikor ez az egész véget ér, akkor a térdemre ültetem a bárkizait, és megkérdezem tőle, hogy mond Péter, ezen túl minden így fog menni, mert ha igen, én ebből kiszállok. Most hát itt ilyet, meg kell, hogy álljunk, szól, meg kell, hogy álljunk, nem. adok néhány percet a népségnek és katonaságnak, és utána visszahívlak téged, immáron az első rész megbeszélése után. Nem szeretném, hogyha a végén ugyanaz lenne a véleményed, mint nekem, én nem azért vagyok a dologgal ellenséges, mert ne állnék levetett kalappal a direkt 36 munkatársainak a munkája előtt, a végeredménytől iszonyodom, és a végeredménytől nem csak a tartalma, hanem a formája miatt is iszonyodom, de fontos írás, mert nem nem mindentől tudok ennyire iszonyodni. Rövidesen folytatjuk. Köszönöm szépen. Ha van hozzászólásuk, elsősorban nem az én hozzáállásomhoz, bár azt is kritizálhatják. Nem én vagyok a főszereplő. Bár élenék a főszereplő, mert akkor engem lehetnek kárhoztatni. 061 712.42, aztán pedig folytatjuk az elemzést. Ha ez elemzés, inkább karcolgatás Horngáborral. 061 712.42. Nem lesz sok idejük, ha most nem telefonálnak, később már később állat lesz. Volt egy először. 712-42 másodszor. Leszek, működ, elésén, 0 0 0 0 0 0 Köszönjük. Jó reggelt, Sepprény Sándor vagyok. Figyelj. Azt szeretném mondani, hogy azzal még egyetértek, egyet értek, amivel, amit mondtál, hogy ez minden csak nem oknyomozó újságírás. És ez... Szóval valahogy úgy érzem, hogy ha ezeknek az embereknek a jegyzetfizetét olvasnám, akik ezt írták. Hülyéket beszélek. Tehát ezek az emberek leírták azt, amit lejegyzették a jegyzetfizetükbe, meg ami még megmaradt a fejükbe, ide tették elénk. És hát egy mondják, részét ki tudja, hogy még minden van. Ott. Hát most igen. Abszolút igazad van, és ezt most elnevezték oknyomozó újságírásnak. Innen Mert folytatjuk. Ezt... Lesz még módot betelefonálni Halló? Első rész, Nehéz Szövetség. Beszélgetett, ő beszélget velem. Mire Márki Szai Péter megérkezett új budára, tehát ez egy újabb esemény. az MSV vilányi úti központjának tárgyalójában október 20-án 10 óra körül a hat ellenzéki párt vezetője épp végzett az ellenzéki ádi technikai lezárásának átbeszélésével. Ez egy úgynevezett pártelnöki pártelnöki tanácskozás volt, ahol az Orbán kormány 12 év alatt nehezen összecsiszoródott ellenzék, a belső ügyeket legmagasabb szinten szokta megvitatni. A pártelnöki elnöki a hat pártot egyenként, két-három ember, a párt társelnökök, illetve plusz egy vezető politikus szoktak képviselni. Márkizai először vett részt hasonló megbeszélésen közös miniszterelnök jelöltként, de már a technikai lezárás után, hogy mit jelent a technikai lezárás, nem írja a cikk. Márkizait a házigazda, Tóth Bertalan, tehát itt már nem kézoltán nem Tóth Bertalan, MSZP társelnök mellé ültették, a hódmezővásárai polgármester, olyan politikusok vették körbe, úgy lehet tőleg, hát, hogy ez most mit jelent, tehát csak kérdezem tőled ezt a mondatot, hiszen ez nem azt jelenti, már a villányi út az ugye az MSZP-nek az otthona, MSZP de hogy a Tóth Bertalan mellé ültették, hogy ennek mekkora jelentősége van, oké, legutóbb én is megkérdeztem Navras és Lib János mellé került az asztal végén, azt mondta teljesen véletlenül, de korábban kiderült, hogy egyes fotók nem véletlenül készülnek. Oké, okay. uh, mint a nyuszikkal reszelgetem a körümet. A húdnájtővásári polgármestert olyan politikusok vették körbe, akik az évek során egymással már számtalan késére menő vitát lefolytattak. Azt viszont együtt sem igazán tudta, mit is várhatnak Márkizaitól, aki az előválasztás során többségük végig esélytelennek tartott. Az előválasztás után három nappal tartott tanácskozás résztvevői közül többen arra számítottak, az újdonsult miniszterről majd felvázolja neki milyen üzenetekkel, milyen struktúrában és személyekkel képzelje el a közös kampányt. A pártvezetőket meglepte, hogy Márkizain nem mondott se konkrét terveket, se neveket. Az ott elhangzottakat ismerő a pártokhoz kötődő források szerint név nincs, helyett egy lelkesítőnek szánt, de hosszú, összeszedetlen és tartalom nélküli előadást tartott, fogalma se volt róla, hogy mit kezdjen a politikailag és szervezetileg nem voltak javaslatai, mondta az egyik forrás, amit egy másik forrás azzal egészített ki. Márki Zajnak érezhetően nem volt semmiféle forgatókönyve, nem tudta például megmondani, ki lesz a kampányfőnöke. Márki Zajt eleve bizalmatlan légkör fogott az október közepi pártelnöki tanácskozáson, egy dk politikus szerint ők arra számítottak, hogy az eldurult második forduló megnyerése után Márki Zaj megpróbál majd békülni a pártokkal, azért az, hogy eleve mér volt bizalmatlan a lékőr, ez például ebben a formában további e, részleteket e, kívánna, ki, hiszen nem arról van szó, hogy már kizai tisztenségtel eszközökkel nyert, hanem hogy az előválasztás ezt hozta. A bizalmatlanság az a, mindenki egye meg a saját főztjét, hogyha ezt ők bizalmatlanságnak nevezik, akkor, akkor egész egyszerűen nincsenek nyelve, tisztában nyelvileg, hogy milyen szituációban voltak, ami szerintem egy súlyos tévedés. A bizalmatlanság, az más, amit én mondok, hogy ellenségesen viszonyulok hozzá, azt meg is mondom, hogy miért a bizalmatlanság az ebben az esetben a saját maguk gyengeségének a bevallása, ezt hozták össze, egyék meg, amit főztek pedig akkor, még csak a kezdeti szakaszban voltak. Ez azonban nem történt meg. Részeleve ők szerint Jakab Péter Jobbik elnök ellenséges hangember hány fel Márki Zajnak az előválasztás során tett élesebb kijelentéseit. Az egész előválasztás erről szólt. A Kejfej Jancsi próbálta bemutatni azt, hogy a visszaléptetések azok milyen embertelen körülmények és milyen kompromisszum talant szituációkban jöttek létre. Erőből idéztem a szombathelyi volt polgármestert, aki azt mondta, Emlékeznem kéne a nevére, sajnos nem emlékszem, aki azt mondta, hogy hát ha erre van szükség a győzelemhez, ám legyen, de ő ettől távol tartja magát, mert ennek a légköre, hangulata és az eseménye, olyan távol állnak tőle, mint Makvú jeruzsálem Jeruzsálemtől, de akkor a kejfejancsink kívül kevés ilyen hang volt még. Az előválasztás sikerülő tanúskodat az a belső fideszes kutatás is, tehát arról van, hogy mennyire jól álltak, bőfélével korábban 2001 tavaszán még úgy látszott, hogy az előválasztásnak nem lesz tétje. Uh majd később a titkos tárgyalások egy részéhez Szabó Gábor, a mennyi elnökkel korábbi pártigazgató biztosította a helyszínt, ahol a jobbik, az MSZP, a karácsony mögött álló párbeszéd, a Momentum képviselő jelentek meg. Azért vagyunk itt, hogy ne Dobrev legyen a jelölt. Magyarul ez az írás bizonyos pillanatokban visszautal korábbi eseményekre, de hogy azok miért és hogyan jöttek létre, az lóg ö, mindenféle összekötetés nélkül ö, mint ugye arról van szó a viccben, hogy miért van az oroszlának fark, hogy a bolytja ne logjon, csak ugye a levegőben, hogy ez a Szabó Gábor idézett hogy kerül ide, és hogy ez mennyiben van összefüggésben Karácsony gergei későbbi visszalépésével, ez nem derül ki. Szabó, akinek egy másik mondata a pártvezetés körében később szállóigévé is vált, a DK mondátumait népesség szabályozás alá kell vetni. Ezt például te érted? Népesség? Nem, népesség? én többször elolvastam ezt a dolgot, és ö, ö, ö, se értem, hogy ez... Mert ha kicsit is értem, bármit? akkor utána én Szabbu nem állok szóba. Mert a népességszabályozás az valami egészen másra vonatkozik. Itt hát, olyan dolgokon ö, ö, siklik át ö, ö, ez a neves szerzőgárda, ami számomra egészen elképesztő, de oké, okay, rendben van, ők ugye nem kérdéseket tesznek föl, hogy egyébként milyen egyéb részletek voltak, hogy egyébként ez egy elhíresült, azt mondja, hogy a szabba egy másik mondat a körbe szálló igévé vált. Szálló igévé vált ez, magukévá tették a többiek, hogy a DK mandátumait népességszabályozás alá kell vetni, hát nem szeretnék azokkal Szerintem szóval, mindegy. A többi pártot a félelem vezette, egy a DK, mint a legnagyobb és legszervezettebb ellenzéki párt, le is fogja torolni az előválasztással, nem fognak össze egymással. Ezért titkos tárgyalásokon egy többek által bazári jelzővel illetett alkudozás indult az egyéni választókerület felosztásáról. Erről semmi részletes, csak így oda van kendve, miközben ennek a jelentősége tízes skálán tízes, miközben erről a Márkizai Péter vagy nem tudott, vagy nem volt beleszólása. Ezek főként arról szóltak, ki hogyan lép vissza a másik javára a különböző választókerületekben. Emellett, téma volt a miniszterelők jelölti versengés is. Karácsonyig arra számítottak a tárgyalások alapján, deredem, deredem, deredem. A tárgyalások akadozó haladtak, aminek egyik oka az volt, hogy jobbik lekezelőnek és megbízhatatlannak tartotta az egyeztetésekben vezető szereplőt játszó MSZP-t. Ennél is fontos a tényező volt, ugyanakkor, hogy a DK-ban hogy mit készülődik és lépéseket tettek az előnök formálódó szövetség megakadályozására, és aztán meg is előzték a többi pártot. A gyurcsány vezette párt néhány alatt a Jobbik MSZP párbeszéd egyeség tervezett aláírás előtt, mindössze pár óra meg is egyezett a Jobbikkal arról, hogy miként osztják fel egymás között a választókerületeket. Gábor, itt valami olyan van elintézve két mondatban, ami két mondatban nem elintézhető. Beleért, hogy ezt a többiek mérvették tudomásul? Beleért, hogy ez az egész hogy zajlott? A HUPO maradt karácsony egy ellenzéki pártvezető szerint Gyurcsány Ferenc és népi zenekar a nevet adta annak, ami egyébként tőlem származik. Csak szeretném uh, Gyurcsány Ferenc Orbán Viktor, tehát csak ajánlom, uh, kopyrájt, amit nem engedtem át. Annak a sokáig, és ez nem most keletkezett, hanem gyakran húsz éve beszélek így, de se baj. Csak azért büszke vagyok bizonyos dolgokra, amelyeket azért nem adnék mások szájába. Az a DK-vel egyes választókerületekről. Márkizai Péter ambícióit akkoriban senki nem vette igazán komolyan, tehát most mi mindig a múltban vagyunk, neki korábban a Jobbika volt a legszorosabb kapcsolata, csak hogy amikor Jakab Péter és Márkizai arról tárgyalt, hogy esetleg a egy polgármester lenne a jobbik miniszterelő, két politikus egyáltalán nem találta meg a hangot egymással. A beszélgetés annyira rosszul sikerült, hogy további együttműködés is lehetetlenült, hogy miért nem derül ki. Hivatalosan a Dobrev, az a Dobrev Klára jelentette be elsőként a miniszterelők jelenti kampányát 2021. május 2-án, akiről pártja ekkoriban valójában egyáltalán nem gondolta, hogy esélye lehet a győzelemre. Ezt te így tudod? Én el nem tudom képzelni, hogy Gyurcsány Ferenc és népizenek arra leszámítva Dobrev Klárát, aki szólista volt, úgy indítja el Dobrev Klárát, aki valamilyen rokonságban áll az elnökkel, hogy nem is tartja esélyesnek. Én el tudom képzelni, tehát én ezt a részét. A, a, tehát én, neked, én szerintem neked nem az a bajod, hogy, hogy ez nem egy oknyomozó újságírás, tehát nem ezen vitatkozunk, hanem szerinted ez egy rossz oknyomozó újságírás. Ettől még nem lesz eszé, csak szerinted nem megy eléggé mélyre, vagy csak egy részét tár, tárja fel a valóság valaminek, de azt gondolom, hogy az a része, csak ha már itt megálltunk, vagy feszültettünk, hogy, a, hogy a, a DK mit gondolt, tényleg az volt a közmegegyezés a belső nyilvánosságban, hogy karácsony fogja megnyerni ezt a történetet, ő, őnek i, ő, és ebben a közmegegyezésben fontos elem volt az is, hogy a DK viszont Gyurcsány maga is úgy gondolta, hogy ők nem maradhatnak jelölt nélkül. Szerintem ez egy helyén való következtetés volt részükről. Az MSZP-nek óriási átrányt jelentett, hogy az őt egyébként nem felvállaló karácsony volt az ő, ő, kvázi, ő formális jelöltjük, miközben ők teljesen eltűntek ebben az egész történetben, nem tudtak egy arcot felmutatni. És még ehhez képest a Fekete Győr, aki nagyon leszerepelt ezen a választáson, a Momentum számára mégiscsak azt még hogy létezett ebben a majd fél évig tartó időszakában a magyar belpolitikának, ami egyébként az ellenzéki elmúlt 12 év egyetlen sikeres története volt, mert legalább látszott az ellenzék. Tehát itt az a... Kényszer, hogy valakit el kell indítani a DK-nak nem maradhat ki, az kétségtelenül egy elvárás volt, és szerintem az is egy helyén való dolog, hogy, ő, hogy ők azt gondolták, hogy nem tudják megverni karácsonyt, aki mögött ott sorakozik, nem csak, csak azoknak a pártoknak a vezetése, hanem a választói akarat is, hiszen nagyon népszerű volt karácsony az egyetlen, hogy mondjam, pozitívan mérhető ellenzéki oldalon létező politikai szereplő volt ebben az időben. Igen, de amikor aztán elindítja Dobrev Klárát a DK, akkor már egyáltalán nem arról van szó, hogy Dobrev Klára legyen a karácsony untermonya? Nincs erről szó. Ők van egy pontja ennek a történetnek, hogy mikor azt én nem tudom megmondani, amikor ők beleszeretnek ebbe. Tehát elindítsák Dobrevet, szerintem helyén való, tehát ez a része ennek az anyagnak, nem kell nekünk ebben egyetérteni, mert el kell valakit indítani, és Tulajdonképpen egy ügyes húzással hogyan lehet a, a, a Gyurcsány problémát megoldani, tehát hogy Gyurcsány Ferenc úgy maradjon, hogy a sajátjai számára ott van, de közben nem jelent egy, hogy mondjam, az üveflafon megjelenését, egyfajta nagy elutasítást, de Dobrev, mint Gyurcsány felesége alkalmas szereplő. Erre egyébként Dobrev politikai értelemben egy sikeres, jó szereplője volt ennek az Oké, okay, de miközben te a legfontosabb ellenzéki sikernek állított be az előválasztást, maga ez az írás se úgy ír az előzményekről, mert maga az előválasztás, ami a nagy nyilvánosság előtt zajlott, ami a miniszterelnöki vitákat illeti, azok talán kimagaslóak voltak, előtte azonban olyan gyilkolászása történt a hadseregnek, amely kétes, kétes győzelemnek tüntettek, eleve kétes győzelemnek tüntette föl, nem csak a márkizai gyűzelmét, hanem magát, az intézményt is. De, De akkor nincs, erről még viszonylag sokan megfeledkeztek. Nincs, vitán, nincs ebben vitánk, tehát szerintem miközben én teljesen elfogadhatónak tartom azt, hogy egy választás, lehet az előválasztás is közepén alkudozások folynak a pártok részéről, ők nem mérték azt fel. Szer, szerintem egy komoly taktikai, stratégiai hibát vétettek akkor, amikor azt gondolták, hogy tulajdonképpen az előválasztás csak egy forma, egy technológia, ahol ki lehet ő, húzni alól a választás tényét. Ne egészen, a... Gábor, kicsit a viccre emlékeztet, amikor az egérkisfiú és az egérkislány bujócskáznak, és e, azt mondja az egérkislány, hogy fogj meg, e, mert hogy szerelmes az egérkisfiúba, de ha egyébként nem találsz meg akkor ott leszek a szekrény mögött. Ez az előválasztás ez akkor durvult el, amikor a nép képes lett volna olyan embereket előválasztani, akiket a pártok nem akartak, ezért egy olyan füstös dohánytermes, ilyen szó nincsen, füstös szobába mentek, amiről később ugye egyfolytában volt szó, hogy ne legyenek ilyenek, ahol egyébként mindent elkövettek annak érdekében, hogy az előválasztás végeredménye visszatükrözze az ő akaratukat, vagy sok szempontból visszatükrözze, ha pedig nem tükrözte vissza, ott olyan sérelmet szenvedtek el, amely sérelmet, mint utólag kiderült, nagyon, a sérelmeken nagyon nehezen tették túl magukat, és további e, dohányfüstös termekben ennek, ezek miatt is történt alkudozás az egyes pártok között listás és nem listás helyekről. A, én szerintem ennél súlyosabb a probléma, mert saját magukat csapták be az ellenzéki politikai, elitt tagjai, egyébként csak, hogy megnyugtassuk a hallgatókat, ma már nem dohányoznak ezeken a helyeken se, tehát ö, ö, ö, a füstőszobák már nincsenek, a az egyébként. Egy egy én ezt roma. nem tudom, a, a cikk legvégén, Na, hova nem fogunk eljutni, mert ennek hamarabb lesz vége, a szabadidődnek is könnyen lehetséges, hogy a műsoridő is lejár, az a kampánytanácsadók szájába adja már kizai az, hogy össze akarták hozni a Zelenszkijel, miközben ő azt nem akarta, ez a Szigpek pont az ellenkezőjét állítja, tehát én azt is vitatom, hogy ami ebben van, az igaz. De ez nem az oknyomozóknak a hibája, vagy annyiban a hibája, hogy több feltételes mód lehetne. Konkrét ö, ö, pillanatok vannak benne, amelyekről én másképp tudok, és miután nincsenek magnófelvételek, nagából az lesz a következő, amikor magnófelvételek lesznek. Mert állítom neked a tévedés minimális kockázatával, hogy ö, nem ö, csak a Fidesz hallgat le, ö, de az már az alja-alja lesz. Hát reméljük, idáj, kell el minden esetre, csak mert én, nekem tartalmilag érdekel a dolog. Az sem normális egyébként, hogy másfél hónappal a választás után így beszélnek, miközben korábban mindenki tartotta a száját. Tehát most hirtelen uh, nagyon közlékenyek váltak Általában Meregye. nélkül. Mert egy ekkora kudarc, az, hogy mondjam, olyan gátakat szabadít fel, ami, ami sajnos... Oké, de ez jelen, nagyjából rám. azonos magatartás az én szememben, mint a márkizait magára hagyni a dobogó, még akkor is, ha ő kéri. Ez de, emberi az, hitványság. Ezt én is így gondolom, már mint hogy az egy, az egy végtelen... De műsor, ez is emberi hitványság. Magas, Könnyíteni magatartás. valakinek így a lelkén... Lehetővé tenni egy ilyen cikk létrejöttét, én azt emberi hitválságnak tartom akkor is, hogyha a nagy horderejű látszólag vagy mások számára a nagyhordellű lelepező cikk jön létre. Nem, nem tudjuk, hogy kikkel beszéltek az érintettek. -e. Ugye az oknyomozó újságírásnak és sajátossága, hogy nem fedi fel az újságíró helyesen, az ő helyesen, nem a nyilatkozóval, szempontjából helyesen a forrásait, mert akkor ugye a többet nem állná, állna senki szóba vele. De mondom, nekem az a tartalmi elem egy fontos ebben a részben, amit most elmondtál, amire ez a cikk nem ad választ, nem is, ugye nem, nem erről szól, de igazad van abban, hogy választ kellene adnia, hogy ez a a háttérmegállapodás, ami a Jobbik és a DK között egyébként valóságosan, tehát nagyjából ez történhetett. Én egy kicsit közelebbről látva, nagyjából ez történt, hogy a DK érzékelte azt, hogy itt valami az ő bőrére megy, belépett a képbe egy urcsány, a Jakabot leválasztotta, és kötöttek egy gyorsan, egy külön alkut. Ennek következtében, Tulajdonképpen az ország kétharmadában felszámolták a helyi előválasztásokat, tét tették, hiszen a megállapodás eredményeképpen mindegy volt. A jelöltnek is és a helyi erőknek, tehát a helyi aktivistáknak, helyi pártoknak is, hogy ki lesz a győztes, mert ez már eldöntött. Oké, de Ennek ott a többi párt. Az... De itt már nem csak a márkizai boríthatta volna föl az asztalt, és Ruff Bálint, amikor az asztal fölborításról beszél később, akkor azért most már finomítva kellene egymásra beszélgetni, de ő most nincs itt de mégis ezek a pártok plusz Márki Zai Péter tudomásul veszi azt, hogy valakinek több kártyalapja van, vagy egészen másféleképpen kártyázik, mint a többiek, és közben mégis folytatják ezt a kártyapartit. Én döbbenten figyelem. Ha ez a politika győzelemre vezet, akkor se tetszik, de ha ez a, ez a, ez a viselkedés oda vezet, ahova egyébként április 3-a után eljutatta az ellenzéket, akkor ez konkrétan szégyen és gyalázat. Mindenkire nézve. Rám is, aki egyébként ennek az ismeretnek a nem birtokában olyan naivitással kérdezek embereket, mint mintha ez a mérkőzés már nem lenne eldőlve, holott el van dőlve, márhoz még pedig nagy valószínűséggel nem a győzelem irányában. Ez a moralitás a köbön. Én, én, én ezt én nem tudom megítélni, ezt mindenkinek magának kell megítélni. Jó, de a, a többiek is azok a... voltak félétésnek, akik tehát a DK-t akarták kizetszölni. Félretés elkerülése véget az a konglomerátum, párbeszéd, MSP, Momentum, uh, nem tudom ki volt benne, még Jobbik, vagy nem Jobbik, uh, akik egyébként összefogtak volna a DK-val szemben, 19-1 hiá 20. Pontosan azt érdemelték a végén, amit megkaptak. De számomra értem, amit mondasz, de ez nem egy morális kérdés, ez egy súlyos ö, taktikai hiba, az. mert a, pont a lényegét veszik el az először. Tehát amire van. De hol ebbe belemennek, az akkor a moralitás. Jó, ezt azért mondom, hogy a politikától számon kérni a, a morális. politikától nem kérek semmit sem számon, mert mert emberektől kérek számon. Magyarországon egy elég furcsa helyzet, amikor, amikor végnézzük azt, hogy egy politikai konglomeráció elcsal egy teljes választási rendszert lényegében 2014 óta, de ettől még jogos lehet a te felvetésed. Én azt gondolom, hogy moralitás ide, moralitás oda. Amikor a lényegét húzzák ki az ország kétháradában az előválasztásnak a, a, azzal, hogy megállapodásokkal egyszerűen, érdektelenné teszik a dolgot, a, a, a tétjét veszik ki a rendszerből a Jobbik és a DK, és eb, e, ebben igazad van, hogy a, a másik fél is ezt akarta, csak a másik a saját, saját javára akarta kivenni a, a lényegét, akkor az, az azt jelenti, hogy nem értik. Nem értik azt, hogy, a, hogy ez egy Eszközrendszer. Nem, nem, nem, figyelnek, nem figyeltek oda mondjuk eléggé az amerikai előválasztások történetére, ahol a leges, legdurvább hatalmi küzdelmek folynak a, a mondjuk a demokrata párt jelöltjei között, majd mosolyogva egymás mögé állnak a a, a, a pulpituson és együtt harcolnak. Aki a, azt írja, az 36, uh, direkt 36 szerzőgányzájé, ezért titkos tárgyalásokon egy többek között által bazári jelzővel illetett alkudozás indult az együtt választókerületek felosztásáról. Vajon ezekről a titkos tárgyalásokat ezeket nem titkosították, mint más uh, dokumentumokat 35 évre? Tehát aki végül is felfedi ezeket a titkokat, az mi alapján teszi, és honnan tudjam, hogy feltáró vallomást eze? Ezek számomra egyszerre igaz pillanatai, és egyszerre a manipuláció pillanatai. Nem tagadom korábban akár Kúcián Péter, akár mások tollában, Magyar Narasban megjelent cikkekre tudtam másféleképpen nézni. Az idő elkoptatott biztos bennem van a hiba. Azt mondja a cik, hogy Öh, az előválasztás, ugye, de, de, de, de, de miközben az első forduló elért gyenge eredményével egyetemű vált, hogy Karácsony elszámította magát. Amikor egymást győzködtük a visszalépésről, így karácsony MZP-vel amellett érveltem, hogy neki nagyon nagy problémát fog okozni, mivel nincs saját stábja, nincs olyan kampánycsapat, ami ez a többi kapcsolódni kapcsolni tud, ez hónapokig tartó bírnultságot fog okozni. Oké, rendben van, adja oda a sajátját. Azt mondtam Péternek, hogy szerintem nem a jelölt a legfontosabb, hanem hogy fel tudjuk pörgetni a kampánygépezetet. Hát ez konkrét. Hülyeség. Tehát ez, ez, hogy mondjam, akkor rendeljük ki a fradi B közepet, csak közben ne legyen meccs. Tehát ez, a, ez, ez, ez, ez, ha ez mind igaz, amit itt leírtak, akkor itt mindenki hülye. Elnézést. De a, a, a, a ugye? Ez megint az a helyzet, amikor joggal vetnéd, hogy nem ezt mondod, hogy nem ás elég mélyre az újságíró csapat az oknyomozásban, hiszen. mondatok vannak benne, és a közben a, a valószínűleg ok karácsony Gergelynek, hogyha egyébként ezt a mondatot odaadnám, akkor azt mondaná, hogy János előtt és utána is elhangzottak mondatok. És akkor eljutunk ugyanoda, Roda, amiért egyébként az ellenzék jelleg a kormánypártot kritizálja, annak megközelítése okán. Vagy ha ez így igaz, vagy nem előzménye és utozmánya, hát akkor az kétségbejtő. Van, van, van, és, és ettől ez nem válik fülyék diadalává. Karácsony bukásán szerintem az alapvető oka, hogy Karácsony Gergely nem akart miniszterelnök előtt lenni. Most ez egy nagyon, ez is egyfajta fajta egy nagy kérdés, és... hogy mikor, amikor a fiatalplabda fia meccsére gondolt, vagy már korábban beleért, vagy egy ilyen szerint, írásban... Szerintem már, szerintem már korábban sem, és ő neki tulajdonképpen egy megváltás volt már Zaj megjelenése a képben, egy kimenekülési lehetőség, és ő el a lehetőségre a mögötte lévő pártok De ez, a cik, ez a cikknek ez a része ilyen. pont az ellenkezőjéről szól. Itt még arról van szó, hogy ő akar a miniszterelnök lenni, hiszen egyébként nem mondaná mindezt. Beleértve, hogy egy ilyen írásnál az ember kétszer is meggondolja, hogy milyen szavakat ír, mert amikor elmondja ezt karácsony Gergely, akkor utána immáron a Direct 36 szerzőgárdájának a mondata így szól, a főpolgármester érvei azonban nem hatották meg Márkizait. Ez fialajános szövegzetében a főpolgármester érvei azonban nem hatottak Márki Zajra. A hatották meg az megint egy olyan érzelmi megközelítés, ami egyébként egy ilyen írásnál, ha benne van, az a, az, a, az, az igazságtartalmát, a ténytartalmát csökkenti ezt a tévedés minimális és maximális kockázata között, mondom. Miután végül karácsony lépett vissza, és átba a húdnéző Márki Zaj második forduló 57-43 százalékos arányban ízé győzött. A választási diadat követően hamar nyilvánvalóvá vált Márkizai számára, hogy nem lesz könnyű dolga a pártvezetőkkel. Megpróbál személyes találkozókat szervezni mind a hat pártnál, és itt le van írva, hogy ha Jakab nem is volt hajlandó leülni vele, e, a a sikerült személyesen találkozni Márki nak és ez a beszélgetés több része is békés hangulatban zajlott, hogy hol történt, Feri elmondta, hogy rendben, ő sem úgy tervezte a kampányolni, hogy végig egy interjúja van, még betervez, az egyenes beszédben ez ugye arról szól, hogy őt ö, nem kizárja, nem hogy vonuljon háttérbe. Márki Zainak ugyanakkor volt egy olyan javaslat, amely már komolyabb ellenzés szült, ugye ez a hetedik frakció. Mindez ez a miért zajlott olyan feszült hangulatban október 20-án már Kizai és a pártelnökök találkozója. Uh, és ezek után nem volt meglepő az sem, hogy az előválasztás utáni első nagyobb ellenzéki megmozdulás az október 23-i közös ünnepség kudarcba fúlott. A szervezésben részlelő egy politikus szerint az utolsó napokban dől csak el pontos helyszín és az időpont és az így a részlelő aktivisták is csak ekkor kapták meg e-mailben a meghívókat. Még az eredeti elképzelésük az volt, hogy több százszeres emberrel megtöltik, az nem terv, az, az, az egy vágy, csak mondom. Megtöltik az Andrási utat, végül sajtóbeszámolók szerint mintegy 5000 ezer ember jelent meg, ahogy az egyik párt vezető politikusak fogalmazott, ez volt az első nagy bukta, És itt jön a második rész. Hát az október 23. az nem egy ö, ö, ö, ö, kudarc volt, hanem egy. Ö, egy, hogy mondjam, egy elkeseredett visszajelzés már kizaj felé, hogy mi nem vagyunk mögötte. Tehát ezt egyszerűen a az érintett pártok mindegyike különböző okokból, tehát nem ugyanaz az ok miatt, de, de, de obstruálta ezt a rendezvényt, magára hagyták már kizajt, tehát ebben az értelemben tényleg ez az első nagyon-nagyon komoly jelzés arra, hogy ez a dolog nem nagyon fog működni. Akkor, amikor egy ilyen helyzetben, ugye azt mindenki tudta, hogy lesz október 23-a, bárki is nyeri meg az előválasztást, tehát az, hogy erre nem készült nagyon tudatosan már augusztus óta, az ellenzéki összefogás az jól bizonyítja azt, hogy a társaság nem érti azt, amiben benne van, és ez most nem a márki zajra vetődik a pártpolitikai pár politikai, pár politikai elitjéről, hogy ők nem értik azt, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy a előválasztások után egy héttel ki tudnak-e vinni több tízezer ember, több százezer, az túlzás, de hogy legalább egy akkora tömeget, amit egyébként aztán majd március 11-én ki tudtak vinni közösen az utcára, hogy ennek milyen súlya és jelentősége van, miközben a másik oldalon. A békemenet masírozik a, a, a városban. A, azt kell mondom, hogy ez politikai analfabétizmus. Akik ezt nem értik, azok mindenféle vereséget megérdemelnek, miközben az ország. Jó, csak most olyan politikai a analfabétákról beszélünk, akikről hónapokkal ezelőtt úgy beszéltünk, mint akikre rábáiznánk az ország vezetését. Hát ugye, miután. Te a talán most is találkozol velük. Miután a kínálatból választunk, Jánosom, tehát ő, ő, ők vannak, tehát azt kell mondanom, hogy... hogy. de te azóta hány republikon alapítvány konferencián találkoztál olyan ellenzéki politikusokról, kal, akik most analfabétának nevezel, és hogyha a kejfejáncsi egy nagyhatalmú medvebos lenne, akkor most csöngenen áll a telefon és kérdezni X Y férfi és nő, nő és férfi vegyesen, És akkor ezt miért nem mondtad nekem, miért hívtál meg egy politikai analfabétát? Hát a, a, a egy konferenciára azokat hívunk meg, akik szereplői ennek a történetnek, nem döntjük el róluk, hogy mennyire tehetségesek vagy tehetségtelenek, vagy mennyire akarják, vagy És nem vagy akarják. És lettek ezen a konferenciák bármelyikén is azzal, hogy ők politikai analfabétek? Uh, nem, a, nem, nem dolga egy konferencia. Okay, rendben van, uh, innen. Uh, innen folytatjuk. Jó, jó, oké. Okay. 061-712-42, öt fejezetből áll az egész, még a másodiknál tartunk, esélyünk sincs, hogy befejezzük. De még egy fejezetet talán végig tudunk venni. 061-712-42. Köszönöm a segítséget, Ipkovics, György Szombathely. Így volt, köszönöm. 061.712.42 712 először. Ki hívik egy vérfé, ez 061-712-42 másodszor 061 senki többet? Jó reggelt Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok a Mi Hazánk mozgalomtól, és igazat kell adjak uh, Ungár Péternek, akit én a baloldalom messze a legértelmesebb és a legképzettebb politikusnak Tart, amikor ő ugye ugye azt mondta, hogy ott követték el a legnagyobb hibát, mint ahogy ez a műsor is, amiről az utóbbi fél óra szól, hogy valóban a baloldali a legszűkemben vett pár ezer fős baloldali értelmiséghez szól és a lakosság való... Elnézést, ne aragudjon, amiről eddig igen, volt szó, az, az kizárólag szóval a többi pártpolitikusával politikusával kapcsolatos, hogy semmilyen értelmiségről ebben az értelemben nem volt szó. Amit ön mond, az lehetséges, hogy igaz, de nem ennek a cikknek a kitárgyalása folyamán. Senki többet? Oké. Okay. Római kettes fejezet a főnök. 2021. októberének utolsó hétvégén az egyik legismertebb magyar vil borvidéken villányban tartott csapatépítő rendezvényt a Momentum a választásra induló jelöltjéknek és a párt vezetőségének a már Márkizai Pétert is elhívták, elsősorban azért, hogy a közös miniszterelnök jelölt jobban megismerhesse a párt közösségét. A gyűlésnek azonban volt egy másik célja is, a Momentum villányban próbálta lebeszélni Márkizait az általa kiszállmett kampányfőnök alkalmazásáról, arról az Aránt Péterről, aki valamikor a Momentum vezetőségének tagja volt, és Puzsér Robert kampányfőnöke volt, de a vezetőség egyik tagjával támadt konfliktusja miatt 2018-ban egyébként még korábban távozott a pártból. Emlékeztetik Márki hogy nekik rossz tapasztalatuk van, az egyik jelenvő momentumos politikus hajnal Mikló szerint, akivel holnap beszélek, Márki Zajtő azzal próbálta elvenni a döntése, hogy úgyis ő fogja meghozni a döntést, egy csomó kérdésben, nem pedig Zárand. Magára úgy hivatkozott, mintha egy cégnek ű lenne a vezérigazgató, és ebbe a cégbe keres egy hajcsárt, egy project manager idézte fel a hajnal. Miután már Zajt kitartott, és ez külön kurziváltan szedve zarád mellett, így ráhárult a feladat, hogy telepítse, felépítse az ellenzéki összefogás központi kampány stábját, mert gyakorlatilag a nulláról kellett ezt létrehozni, később azért pusztán a csapat összeállítása is több hetet vett igénybe, a márkizaival szemben leginkább kritikus ellenzéki pártok nem küldtek embereket a Budapest belvárosában lévő Holdutcai központ irodáiba, így a stábtagok nagy része a Momentumtól, Karácsony környezetétől és az MSZP-től érkezett valami zarántózott szakembereket a piaci szférából is. Azt mondja, hogy nem küldtek embereket, ez értelmezhető? Miért nem küldtek? Tehát egyrészt küldtek, tehát az, azért ez a része a dolognak nem áll meg, de azért. A, hát látod, ismét a... hálószóba titkok egy, 2, 3. Ez még csak ja, az egy igen. igen, tehát egyrészt azért küldtek, szerintem ugye ez egy, az egyik nagy hibája volt, és erről a cikk kevéssé szól ennek az egész kampánynak, ez a több fejűség, hogy egyszerre, hogy nem volt egy stán. És egyébként azért. Abban az értelemben nagyon fontos eleme ez ennek az írásnak, vagy a helyzet elemzésének, még hogyha ez egy kérdés, hogy mennyire tartozik ránk, de mondjuk azért egy fontos elem, hogy ö, ö, Márki Zajaki-nek tényleg az a sármja, ha van neki, hogy, hogy kívülről jött a Abszolút, politikából. Abszolút, De ugyanakkor itt érződik a, ez a fajta amatőrizmus is, mert én, aki végcsináltam, jó néhány kampány, tudom, hogy az egyik nagyon komoly ilyen politikusi betegség, amivel le kell tudni számolni a politikusnak, hogy ő csinálja a kampány. De Gábor, ez nem a maturizmus. A nem, de a bizonyos az, János, a kampány az egy, egy professzionális történet, nem tudhatja egy politikus hogy, hogy, hogy mi a, mi a, melyik kreatív anyag jó. részese a hát ebben akit... teljesen igazad van, és nem kötekedtem vele. Itt az, a, a professzionálisnak az ellentéte nem az amatőr, hanem a nem professzionális. pedig az, hogy egy ilyen, szem, egy ilyen e, csatába, egy ilyen választásba e, egy konglomerátum nevezetesen az ellenzéki összefogás egy nem professzionális embert küldjön, még akkor is, e, ha egyébként e, egy bizonyos idő után talán már számítanak is a, a veszteségére, abban önön halálukat idézik elő. Jó, akkor elfogadom, hogy az amatőr az, az, egy, egy, az egy pozitív kategória, nem akartam megváltani. <gül> Jó, kiválom már, nem, kiválom, kiválom, Nem, nem, csak az, azt, azt akarom erre mondani, hogy, hogy, hogy ez én emlékszem azokra a kidagadt erő vitákra, üvöltözésekre, pártársaimmal annak, idején egy SZDSZ nevű ügylőtestületben, amikor azt bizonygattam, hogy ha nektek tetszik ez a kampányfilm, akkor az rossz, mert nem nektek szólt. Titeket nem akarnak meggyőzni semmiről. Remélem, ki az szdsz re fogtok szavazni. Tehát ez a fajta gondolkodásmód nagyon leleplező, amikor azt gondolja egy, egy, egy miniszterelnök jelölt egy, egy első számú. A, a, a kampány arca, a, a, a, a kampány tárgya, ha szabad ezt a csúnyaki fejlőt mondani, hogy ő tudja megmondani, aki belül van. Oké, okay, Gábor, önmagában... de én vitatkoznék vele egy mondatoddal. Azt több többfejű volt. Én meg azt állítom neked, hogy egyfejese volt. De hát ez ugyanaz, hát nem voltunk egyikünk sem sárkányok, de valószínűleg nehéz a sárkány élete, aki többfejű, hogy akkor melyikre hallgasson. süssűnek ugye ebből a szempontból egy kicsit könnyebb volt. Tehát a azt gondolom, hogy... hogy De ez kicsit egy a... olyan sárkány, amely már eleve levágott fejekkel jött létre. Hát vagy, vagy legalábbis benne volt a levágott fejség. Tehát az, hát, hogy vagy a kezében tartott. Hol a fejét ott tartotta a végén? Hol a kezében tartotta? szegény susi nem került ebbe a helyzetbe, emlékeim igen, szerint. Ab, igen, abban az értelemben ö, ö, volt az, az, alapáli, az alapállítással, abban az értelemben vitatkozni, mondom, egy kicsit a parkon arról látva a helyzetet, hát azért hogy, ez a, hogy ez a hat párt azért ott maradt, tehát nem igaz az, hogy ők eltűntek a képből, hanem a hat párt politikai szereplői, sőt kampánystábja is ott maradtak a rendszerbe. Ugye azt mondja valahol később a cikk, hogy a Zaránd megrendelt kvázi ezektől pályázati útján anyagokat, kampányanyagokat, és aztán eldöntötték, hogy melyiket használják. Tehát jelen voltak, tehát egyrészt volt egy hatpárti háttér, ami megmaradt, Másrészt volt az a, a, a, a saját stábja a, a Márkizajnak, amit félresöpörtek, de azért ott volt, és létrejött egy egy nyolcadik, ugye, az Zaránd vezette, idézi a központi kambánstában maga lehetetlen helyzetébe. Hát én önmagában a, a, a Zaránd Péter helyébe, vagy a többi szereplő helyébe vagyok, akkor nem vállalom el ezt a dolgot, mert azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben nem lehet dolgozni. Tehát abban a... Tóth Ruf városnak igaza volt, hogy az nem fog menni, hogy minden úgy így marad, hogy van egyrészt a hat pártnak egy egyeztetőforum a kampánystábja, különböző erőkkel, különböző elvárásokkal van maga jelöltnek a saját stága. Szerencsésebb lett volna, megmondom őszintén, hogyha az marad, hogy a komor akkor De Gábor a itt a kicsit stárga. olyan a helyzet, mint az az orosz tanár, aki egyébként egy órával tart oroszban a diákok előtt. Ez a cikk arról szól egyebek között, hogy azok, akik ebben az egészben részt vettek, azok előtte nem ártott volna, hogyha kiárnak egy tanfolyamot, amit politika csinálások neveznek, mert ami itt van, amit ez a cikk leír, hogy hogyan állt össze a csapat beleértésével, hogy bizonyos posztokat teljesen kihagy, tehát akiket említ név szerint, azok csak azért bírnának relevanciával, mint hogyha egyébként nem lettek volna más tagok is, de mintán ezek a más tagok engem nem hatalmaztak fel arra, hogy megjegyezzem őket, akik egyébként nemzetközi áruházláncokból és a legkülönbözőbb helyekről jöttek, ez a mód, ahogy egyébként ott összeáll egy csapat, hát Marco Rossi a profik ahhoz képest, ahogy itt a nemzeti válogatott. Legalábbis a hold utcában felállt. Igen, de ez ebben. Mi ebben az, az, hogy az feltűnt van. két. Csak kérdezem tőled. Elnézést aztán leviszem a hangsúlyt. Milyen oknyomozó írás az, ami azt mondja, hogy feltűnt két olyan kampányszakember is, akik már veterának számítanak az ellenzéki térfélen Gályé Zoltárról és Szigetvári Viktorról van szó? Mi az, hogy feltűnnek? Ha én feltűntem volna ott, mint veterán riporter, akkor élettem volna Simon András, aki fiatalabb nálam, a nem jóját. Mi az, hogy feltűntek? Ő csak úgy feltűntek. Tehát aki felment a Hold 5. emeletére, ahol többször jártam, azok mindjárt kaptak valamit, sarzsit. Hogy van ez? Hol van ebben az oknyomozás? Hol van ebben az, hogy miért tűntek föl? Kik tűntek föl, és miért? Miért pont ők? És hogy Bajnai Gordon egyébként rövid találkozott velük, az biztos csónakban érkezett, és fürdőnadrágot viselt. Hát figyelj, ez tényleg, innentől kezdve már a tanúk. Tehát, mennyiben fontos, hogy csórakban érkezett, és hűtöd drágot viselt. Láthatóan annyiban fontos, hogy ezt nem fejti ki a, a, az írás, hogy ez, ez bánthatta. Márki aki általában nem így jelent meg ezeken a találkozókon emlékeim szerint. Tehát azt az gondolom, hogy ez talán márkizai viszonya ez az egész történethez. De, de az, hogy ez a, a, a rendszer rosszul volt kitalálva, szerintem ez, a, ez, ez, ez az írás, ezen az eleme, ez, ez jól bizonyítja, hogy ez egy működésképtelen rendszer, de én továbbra is az a főállításom, hogy a bukásnak ez csak egy, mit tudom én, tizedik pontban létező oka, sok minden egyéb van, de fontos oka, hogy, hogy ez a gépezet így, eleve működésképtelennek tűnt, ezzel a sokfejűségével, egymásnak ellentmondóságával, döntésképtelenségével, a jelölt alkalmatlanságával, abban az értelemben mindenképpen hogy ő azt gondolta, hogy ő látja kívülről magát, hogy meg tudja mondani, hogy milyen plakát, hogy nézzen ki, melyik, az új, melyik újság jó, kik a megfelelő szereplők, és miközben pedig alapvető kérdésekre nem válaszolni. Gábor, át, nem kérdezzek tudod, tőled hogy... egy konkrétumot. Nekem volt egy konkrét emberem a Hold utcában, aki nekem sugott, akkor, amikor én készítettem interjúkat uh, márkizai Péterrel, neve is van, nem lettem felhatalmazva, hogy mondjam. Ő azt mondta, hogy a központi kormány, kamp, kormány, kampánycsapat például nem tarthatott fel közvetlen kapcsolatot a pártok egyéni választó kerületi jelöltjeivel, idézem a cikket, pontosan ezt mondta nekem a forrásom. Megkérdezte Málkizai Pétert, azt mondta, nem igaz. Egy állítás, egy tagadás. Lehet, hogy több párt is mondja, akkor lehet, hogy hat párti állítás, egy tagadás. Mit kezdjek én ezzel egy ilyen cikk esetében, amikor ezzel kapcsolatban konkrét élményei vannak, ugyanúgy, mint a, a Zelenszkijel való beszélgetésre, ahol egy állítás és egy tagadás van. Honnan tudjam, hogy melyik az igaz? Honnan tudjam, hogy ki nem mond igazat? Van jelentősége? Valószínűleg van. Mekkora jelentősége van? Fogalmam nincs. A jelentősége, a, a, olyan nagyon nagy jelentősége, ma már nincs, de a, a, a, a, abban az értelemben mindenképpen a jelentősége, hogy ez az egész történet, maga az elemzés is abban az értelemben szerintem fontos, euh, még hogyha én is érzek egy ilyen hálószoba. Euh, de most, most arról beszél, Gábor, hogy valaki pont az ellenkezőjét mondja annak, mint amit ele van írva? Ja, hát erre én nem tudok mit mondani, mert. Nem, én magam nem voltam ott, Jó, csak én azt mondom a, neked, ha valaki a... ír egy ilyet, hat ember, hatféleképpen beszél róla, mi alapján dönti el a direkt 36, hogy mit ír meg? Fogalmam sincs, hogy nekik egyébként milyen anyaguk volt, de ha engem meghallgattak volna, belértve a műsort, nem engem kellett volna, a műsorban ennek az ellenkezője derült ki. Mi alapján írják ezt? Miért nincsen benne feltételes mód? Miért kell ezt nekem így elfogadnom? Miért kell kitörölnöm az emlékezetemből valamit, amire egyébként valaki külön felhívta a figyelmemet, hiszen a Hold valaki fontosnak találta, hogy ezt kérdezzem meg? Tehát akkor továbbra is az a te problémát, hogy nem. egy felszínes nem, ez, ez most nem is felszínesség éppen, tehát hogyha valami nem igaz, az nem felszínesség. Nem, én, nem, én nem állítom azt, hogy amit te mondasz, az ne lenne. Én azt mondom, hogy ez egy ez egy könnyed eszé néhányan így látták címmel. Hát abban az értelemben ugye nem Belejött, hogy baromi az, az, az, az érdekes Gábor, tett. és ezt te belülről sokkal jobban látod, hogy aki ebben az egészben részt vett, mindenki mást élt meg. És ahogy múlik az idő, még ahhoz képest is más él meg, ember legyen a talpán, aki öt év múlva ezt elolvassa a résztvevők közül, és visszaemlékszik arra, hogy mi volt a valóság. Ezért nem lehetne megspórolni, amit most mindannyian megspórolnak, és ebből a szempontból azért én továbbra is fontosnak tartom ezt az írást, hogy közösen elemezzék azt, hogy mi történt itt. Tehát azzal, hogy ennyire megromlott a viszony, hogy alkalmatlanok voltak a szereplők arra, hogy leüljenek, akár elvonulva három-négy-öt napig elemezni a történetet, levonni a tanulságait, és akkor utána eldönteni ki, merre megy tovább. Ugye ez nem történt meg, ezt újságírók reszik meg, ezt a kísérletet a maga furcsa módján. Ugye egyet láttunk, egy beszélgetés volt a, a, a választások után, ahol eldölt, hogy valaki törli jelesen Gyurcsány Ferenc a csapatból már zajt, ami ugye egy elég érdekes befejezése ennek az egész töltetnek, de ez most mindegy ebből a szempontból. A lényeg az, hogy, hogy, hogy a, ami, amit egy ilyen csúfos kudarc után mindenképpen azonnal meg kellett volna tenni, már most is késő, és látszik is a botladozásban, a működésképtelenségben, a kimegyek, bemegyek, az, én ott vagyok, volt olyan párt, aki kiment is, meg be is ment az alap, és nem egyszer, hanem kétszer. A, a, a, annyira nem voltak képesek közösen eldönteni, hogy mi legyen. Tehát itt a a kudarc, aminek még egyszer mondom, szerintem sok oka van, és nem alapvetően ez az oka, hogy egy működésképtelen rendszert hoztak létre az érintettek, ez is, ez is oka, de nem ez a tizedik oka a sok közül. A, a, a legfontosabb eleme az, ha már megtörtént, hogy vonunk e le következtetéseket magunk számára is. Ez teljesen elmagyarázza. Ett... Van, Va, van, van itt egy történet. A kampánytáb egyes tagja és a pártok képviselői azonban nem értettek egyet Márkizalijal. Úgy gondolták, hogy Budapesten és a nagyvárosokban nem lenne célszerű bulváros újságot terjeszteni. Az újságok már elő voltak készítve, a második lapszám nyomdai leadása is közel volt, így a stábtagjai, Trükkös megoldáshoz folyamodtak, trükkös megoldások. Szeretném ajánlani figyelmet be. A jelzőszerkezetet elkészítették mindkét verzióban a lapot, de Márkizajnak azt mondták, hogy csak a bulvár formátumú lap jelent meg, arra is ügyeltek, hogy ha a jelölt ellátogat valahova, akkor mindig csak az ő verziója legyen kinapultokon, és figyeltek arra is, hogy Márkizajhoz közel álló MMS-ek se tudjanak meg semmit a kétféle újságverzióról. Néha Ben volt Gurzó Ákos a kampánytanáson, ott újságról nem szabadott beszélni, nehogy valaki elszólja magát, hogy van egy másik újság, magyarázta egy forrás, hozzátéve ez szánalmas volt, de tényleg. Miközben ő ennek része volt? Ez az, figyelj, ez itt, itt a piros, hol a pirost játszottak, vagy ez micsoda? Hát ez szánalmas. Ez nem szánalmas. Figyelj, ebbe én nem veszek nem részt. Tehát ez az apukám annak idején azt kérdezte, amikor nem tudom, ilyen szituáció volt, alapvetően bricsk közben, játszunk vagy hülyeskedünk. De ez egyértelmű volt, játszunk a hülyeskedésben, apám nem volt partner. Ők pedig a hülyeskedésben voltak partnerek szánalmas, mondja magára egy ember, saját magát leszánalmaszza. Borzasztó. De ettől még fontos eleme annak, hogy mi történt itt. Én is azt gondolom, hogy és számomra, tehát mindenkinek számára más ebbe a borzasztó számomra, ez az a borzasztó elemeben, hogy egy miniszterelnök jelölt azt gondolja, hogy egyrészt tudja, hogy milyen újságot kell adni az embereknek, másrészt pedig, hogy nincs olyan viszonyban vele a saját stábja, hogy azt mondja, hogy te, akkor most ez az újság lesz, ez nem a te dolgod, ez a mi dolgunk, ez egy felhatalmazási kérdés. Saját, a Márkizaj által létrehozott stáb nem bírta Márkizaj bizalmát. Így nem lehet. Tehát ez eleve... Senki se bírta a másik bizalmát, Gábor. De a legfontosabb itt, hogy maga a saját embereim, tehát úgy nem lehet harcba menni, hogy a tábornok nem bízik a saját... Gábor, nem tudom, hogy lehet harcba menni, így nem, és azt tudom neked mondani, hogy az a műfaj, amit le van írva, ezt követően mindenkitől várnám azt a levelet névtelenül, vagy nevesítve, inkább nevesítve, amely a saját szerepét írja meg ebben a történetben, mert én ezekkel az emberekkel egyébként a szó potenciális értelmében, ami, ha tetszik, totálisan értelmetlen, nem akarnék sohasem beszélgetni addig, amíg feltáró vallomást nem tesznek arra nézve, hogy ebben miért voltak partnerek. Ezek nem, szó, ezek... nem fogsz ilyen leveleket kapni. Ezek, azt, oké, rendben van, akkor viszont azt gondolom, ez nonszensz! Hát, de azért valami ilyesmi történt. Tehát azért nem, nem hiszem, hogy van olyan szellemes újságírója, ami ki tudná találni ezt a két, két újságos történetet, csak a valóság lehet maga. Fél kilencet mondtál, ugye? Igen, igen. Hát akkor elköszönök tőled, bár további hihetetlen érdekes részek vannak, egyáltalán nem kizárt Holnap reggel megpróbáljuk, 3 4 hát, jó, elmennem jó akkor 4 4 4 elmennem. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 kor hívom a hajnalt, 4 akkor holnap 4 vagy holnap 4 4 4 4 4 4 4 4 Jó, jó, jó munkát, és köszönöm szépen. 061 712.42. Természetesen olvassák el az írást. Ha gondolják, írjanak e-mailt. dörök gmail.com. Ha valamikor, akkor tényleg azt tudom önöknek mondani, hogy érted haragszom nem ellene. Tehát nem az irigység, nem valamilyen fidesz által pénzelt rossz indulat dolgozik bennem. Írják meg, miben tévedtem, miben volt igazam, de leginkább, hogy mi az önök véleménye. Szerintem holnap nem nagyon lesz mód telefonálásra, és talán két fejezetet fogunk tudni átvenni, az utolsó fejezetre már nem lesz idő. És a jövő hétre pedig nem húzom. 061-71242. 8 óra 31-ig biztos, hogy maradok. Ha telefonálnak tovább, ha nem telefonálnak, mintán új témát nem fog behozni. Hon. Gábor, hát a mögött nem kezdek újabb mondatokba, nem kezdek újabb részleteket felolvasni. Itt tehát a 8-22 az túl közel van, különösen a 8-21 van. Így a következő 12 az 8-31 kor lesz. Maradok tovább, ha telefonálnak. Nem maradok tovább, ha nem telefonálnak. 061-700 1242. Igen. Jó reggelt, Wagner. Én a választások előtt egyet -egy telefonáltam és azt mondtam, hogy nem tudnak olyan dolgot tenni, hogy ne szavazzak rájuk. És most elképedve olvassom, meg hallgatom ezt az egészet, és ugye a városi legendák azt mondják, hogy ennél százszorosan rosszabb volt a helyzet, mert itt szánszándékkal is történtek olyan dolgok, amik aláásták ennek a győzelennek még a lehetőségét is. Tehát azt mondom, hogy ne a büdes francba. Soha többet nem foglalkozom ezzel. Lesz, ami lesz. Csinálja meg Orbán ezt az országot. Előbb-utóbb úgy is szembesülnie kell azzal, hogy milyen szarval vagyunk. Szóval, hogy én ebből kiszártam. Köszönöm szépen. Megértelek. Ennyi? Ennyi. Minden elismerésem Horn Gábornak, aki ma reggel 6 óra után 5 perccel mondott igent, és aki a mai műsor után, ami hát nem volt egy igen mondott a holnapira. Jó reggelt! Jó reggelt, el vagyok. Tenet, amikor olvastam ezt a ciket, akkor egész egyszerűen kerestem a szavakat magamban, hogy ezzel most a döbbenetes, a felháborító, a botrányos, a hányingel, vagy mi... Mi a, a jó szó? Nem is nagyon találtam, és amit az előbb a Wagner mondott, az a maximális egyetértek. Tehát, hogy. És ez a társulat, az országot. Megmondjam, hanem, hogy én mit gondolok erről? Igen. Annak kapcsán, amit ön mond. A messzire jött embert. Én, pénzért vagy pénz nélkül, ezt a cikket azért tenném a résztvevők elé, akiket egyébként meghívok ide a kfj stúdiójába, és nem kell egyébként ahhoz, mert ez egy nagy hely. Uh, még uh, nem kell ebből tévé vagy rádió műsor csinálni. És ezt ezeknek az embereknek egymás között egy tízes kell ván inkább kilencesre, mint nyolcasra ki kell beszélni. Erre ez a cikk tökéletesen alkalmas. Arra, hogy megjelenjen, oké, okay, jelenjen meg. De a hivatása igazából az, én azt ajánlom ezeknek az embereknek, nem kevés, nekik, nem ezeknek, nekik. Üljenek össze, beszéljék meg, mert ha ezt nem beszélik meg, akkor pontosan az van, amit a Wagner is önmond. Ez nem megoldható a nélkül. Olyan nincs, hogy a szélső sose adja oda a labdát annak, aki éppen szabadon van. Az a szövetségi kapitány, aki ezt eltűri, az valójában nem szövetségi kapitány, és csak akkor engedheti meg, hogyha 11 olyan zseniális játékosa van, akik egyébként ezt az ordító hiányosságon ezen túl tudják tenni magukat, de valószínűleg ilyen nincs. Le kell ülni a szélső, és azt kell mondani, utálom elelt. állítólag volt ilyen beszélgetés a Benzema és a Mbappé között, és utána megváltozott a viszonyuk. De lehet, hogy a Vinicius, nem, nem csinálnak egy csoportban, az a Vinicius Junior és a, a, a Benzema között volt. Ilyen nincs. Igen, ettől van egy csapatkapitány, ettől szív a csapatkapitány, hogy érzékelje, mi zajlik körülötte, és azt mondja, hogy vagy ezt nem csinálom, vagy megoldom, vagy összeütettem. Vagy... És nem tudom azokat az újságírókat megérteni, akik egyébként interjúkat készítenek, hogy hogy tudtak egy ilyen eszét lerakni. Tudomásul veszem, nagy munka van benne. Kevesen is gondolnak rá, így, mint én. Én kiagyott lehetőségként élem meg. Sajnálom, elnézést kérek tülök. Köszönöm, hogy hívott. 061-71242. És akkor még nem beszéltünk a partizáról és más orgánumokról, amely ezt az egész konglomerátumot hagyta a mennybe menni, vagy legalábbis kísérte a mennyekig útig, és aztán nem tudom, mit csinált. Jó reggelt! Cseplényi mehet még egy telefon az ügyben? Igen. Szóval ö, engem az bánt a legjobban, saját ismereteim és tapasztalataim alapján, hogy ez akár így is történhetett. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy oknyomoz, annak lenne feladata az, hogy ő, amit leír az engem, eltávolítson ettől a gondolatomtól, vagy megerősítsem benne. Itt helyettem levonnak következtetések gyakorlatilag. Ez az egyik dolog. A másik dolog meg mm, eléggé Tehát azt csinálták, hogy a legjobb szándékkal is inkább csináltak egyfajta narratívát amit kicsiny időm múlva mindenki valóságként fog elfogadni, és valóságként fogja csócsálni, mert nem lesz idő arra, hogy ezt kibeszéljük. Nem és ahogy érzem a műsor alapján, nincs is igény a többségnek vagy a, a ménynek arra, hogy erről beszélgessünk. Tehát... A mindennapi életünkre nem hat, nem üti át, nem tudom. Nem vitatkozom veled. 061-712-42-840-re csúszott a távozás az eddigi telefonok alapján. Remélem mások is lesznek, akik élnek a lehetőséggel. 061 712 42. nem tolonganak önök. Hogy csalódottak, adott esetben az nem menti fel a vélemény alkotás alól. Vagy nincs véleményük? Hétköznapi élet. Finish. somewhere. Sorjáznak, de ez egy élő műsor 712 42 840-et mondtam, az, az még 9 perc. És tudod, jó. Ide ragaszhatnak akár 9-ig is, vagy 4 10 -ig. De nem úgy tűnik, mintha ezt, ezt most éppen ragasztót akarnának elővenni, ha nem tudom honnan. Isten igazából. Nem bíztatom önöket. Ha nincs mondandó, nincs mondandó. Minden a halálig, a halálig bébi. Mi az, hogy na? No? Mi az, hogy ne? Nekem minden egy formán pop -zene. Sem Nem vagyok a csak egy darabja. Hagyom van az élet programja. Élni és visszajön. Ami, hát én azt tudom mondani, hogy ebben, ebben a nightmareben azért benne volt a kozakónak a, hogy mondjam, lehetősége, de ha ez a csapat mindent tökéletesen csinál, tehát ha nem is hibáznak, a másik oldalon megmondjuk. Hibáznak, vagy Elnézést, ez a megközelítés, ezután a cikk után, ne haragudjon, ezzel nem tudok mit kezdeni. Tehát ön olyan általánosságokat mond, amelyekkel szemben most olyan részletek lettek említve, hogy nem is értem, hogy miről beszél. Tehát ön én kicsit a... úgy telefonál, mintha évek... az egész műsort nem hallgatta volna, és most lózungokat mond, ahhoz meg nincs kedven végighallgatni. Vagy változtat azon, amit mond, vagy elmondja, amit gondol, vagy ebben a formában nem vagyok kíváncsi erre én azt szerettem volna mondani, hogy a másik oldalon is követnek el. De gyibákat, ne haragudjon, akkor... mint a másik oldalát. Oké, okay. Karinti Frigyes a magyarázom a bizonyítványom helyett megírhatott valami, volna valami mást, és a találkozási fiatalemberrel kapcsolatban is írhatott volna valami mást. Hál' Istennek egyik esetben se írt mást. Kellett, és Ez a műsor a... nem a Fidesz-fóbiáról szól. Ha én ön ide fúj egy Fidesz-fóbiát, 06171242 először. Mondja azt, hogy túlállásséges vagyok, és ön úgy gondolja, hogy igazságtalan. talán. megkérdezem, hogy miért. De hogy a Fidesz is, igen. Állok rendelkezésükre, most éppen ülök, de akkor hajrá! Pontos dolog, hogy be lehet telefonálni, de ilyenkor azért megbicsaklik ez a logika. Azt is el tudtam képzelni, hogy magukban fortyognak, de... De. 06171242 másodszor. 15-18, május 18-án ennyi volt a Kejfei egészen addig, amíg szól a zene. telefonálhatnak. aztán dörö fialajanos kukac, gmail.com ma ennyit tudtam jelenteni önöknek az árbozkosárból, ha sok volt sajnálom, ha kevés volt sajnálom minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. vigyázzanak magukra Az agyad meghagyott. Nem gondolk az oldalt, nem vagyok. Az értelem kettős értelem. A civilizáció túl ez az életem. A testre röpül a lélek áll.